<här> <här> alltså dumt att gå in i klassrummet med ett bak? Alltså kan ni hålla käften? Ja, det är lite högljutt. Ja, De, lite. Det, jag vet inte, det brukar typ inte vara så högt den här tiden. Det här var vår vanliga podd-tid. Mm. Precis, så Hur? jag fattar inte liksom... De kanske tycker att det är extra fest idag. Det är extra fest idag, precis. <här> De stör. Ja. Hur som? Hej Hur och välkomna tillbaka till podden Konspiration. Och idag är avsnitt fem Yes, halvvägs igenom Halvvägs igenom mm. Hur känns det så här långt Moa? Det känns alltid som att jag intervjuar dig ja, <laughs> Men ärligt så känns det faktiskt fett skönt. För vi har ju lagt upp vår planering Så att vi kommer att vara klara Med själva podden en Ganska bra tid innan Själva gymnasiarbetet är slut Så vi har mycket tid att lägga på Övriga saker mm. Vilket är fett skönt. vi har en fett bra planering mm. Vilket ni kanske har märkt när avsnitten kommer ut och så Undermedvetet bra planering Ja precis, vi har liksom planerat ner till Vilket avsnitt som ska snäppas <här> ja. när liksom. Så ja. bra är vi på att planera så. Mm. Ja men alltså, jag känner typ detsamma Det känns ganska skönt att uh, Man är inne i det så mycket nu så att, mm. Det blir som en rutin mm. Jag tycker det är ganska avslappnande Att podda Ja där. det är det, det så här att Prata av sig typ Ja det är nice alltså. Alltså Sen efter jag och Anna poddat så brukar inte vi prata med varandra på hela dagen. <här> nej, vi brukar typ <här> nej, sitta med varandra helt tysta och bara... <här> vi vi hade inget att prata om för vi hade inte typ pratat av oss så mycket. i sant är det åt det? <här> men det är faktiskt sant. <här> ja, jag men jag så känner typ mycket så här, oh. alltid om vi har någon lektion efter vi har poddat. Alltså vi bara, vi typ bara sitter bredvid och varandra alla. och bara... Det är, det är bland Anna bara förlåt att jag stör Moa, för jag stör Moa, för vi sitter och läser nu mm. och Anna är inte störa hela tiden. Nej, men det är för att jag inte vill läsa själv. <skratt> så du vill jag distrahera någon. Ja, <skratt> uh, jag har en liten nyhet att ta upp. <skratt> det, jag, det är så här. Jag har en bok. Jag har en bok. <skratt> Ni ser inte den, men den är blå. Jag köpte den på Flying Tiger. Uh, och jag ju, inte sponsrad. om jag vill ha någonting att ta upp så kan jag skriva det här För då kommer jag ihåg det, för jag glömmer annars Nu har jag inte skrivit något den här gången För jag kom på det typ på bussen hit um, Men i alla fall, det jag tänkte berätta Du kan nu lyssna på vår podd i Acast-appen Acast, Acast Acast Och vi finns, liksom, vi finns i appen, vi finns även på hemsidan så nu kan alla kära Android-lyssnare lyssna på oss lite lättare istället för att lyssna på vår hemsida. För vi vet hur bökigt det kan vara. Mm. Det är inte så spelar podd liksom. Så det känns jättekul! Nu har vi breddat vår plattform. Det känns jätteskönt faktiskt, för mm. nu... Vem vet, nu kanske ännu fler lyssnar på oss. Så som sagt, idag ska vi prata om... Har vi sagt hur vi ska prata om? Nej, vi har inte sagt hur vi ska prata om. <laughs> Varför sa du som sagt om? Varför sa du som sagt det? <laughs> ja, säga, det här är avsnitt fem och idag så ska vi prata om hemliga sällskap som ni kanske vet om ni lyssnade på förra avsnittet, om ni har ett bra minne. Ja, och en stor del av avsnittet kommer att handla om Illuminati. Okej. Vilken responsvig? Ja. Förlåt. Vilka jag men så här, Får jag bara säga en grej om när jag gjorde research Om Illuminati mm. Sen Morgonen efter mm. så var det någon som Hade gjort det allseende ögat i busskuren Och jag blev lite var? rädd <laughs> ja. Jag googlade upp på Ill Illuminati Och så bara kom jag till bussen Och eh, okej okay. Så det var lite scary För de som inte vet, det allseende ögat är liksom illuminati Illuminatisymbol Vi hittade typ en triangel med ett öga i mm. Vi har den på vår hemsida Ja, precis, det är den som blinkar häftig animation <skratt> gjord av mig. <skratt> Lite stolt bara. Det typ 20 minuter dock, men, ja. men jag tycker du ska vara stolt för den är fett nice. Ja, om ni inte sett den får ni gå in och kolla. Mm. Den är cool. Jag trodde du hade snott den från internet faktiskt. Nej, nej, nej. Här gör jag allt själv. <skratt> ja. Nej, inte riktigt. Men. Sen kommer vi även prata om en liten spännande teori om Burger King. Mm. Som egentligen kanske borde hamnat i burken, men... Mm. <skratt> Den förtjänar lite egna, eget avsnitt tid, mm. faktiskt, tycker jag. För den är lite intressant. Men vi ska kicka igång avsnittet med lite fakta om frimurarorden. Vet vad frimuneråldern är? Åldernä? Nej. <laughs> är det typ KKK? <laughs> Nej. Okay. Alltså, även om de också ett hemligt sällskap. Som jag hade velat upp men vi har nog inte tid för det. Um, Så är det... Ja, men, det är ju typ ett jättemystiskt hemligt sällskap. Som har blivit lite öppnare på senaste tiden. För det har varit mycket skandaler och spekulationer om dem. Oj. Hur kan jag ha missat det här känner jag. Det är ju alltså... Man kan ju säga liksom att eh, som det andra nästa hemliga sällskap så har de olika rangordningar. Det blir inte riktigt tala om vad det egentligen kan göra och enligt terrorist, terrorister enligt vill de ta det över. terrorister. Den. Du sa ju faktiskt terrorister. vem ja. vet det, kanske enligt terrorister också. Who knows you know. Eh, men alltså för att vara ett hemligt sällskap så har de en väldigt öppen hemsida. Mm. Det finns väldigt mycket information på den. Mm. Men why är helt lost? Ja, jag vet inte vad de gör. Det ska jag förklara. Enligt uh, själva så har de funnits i Sverige i 275 år. Oj. Uh, men ingen vet exakt när det startades. Och det är en kristen förening som bygger på brödraskap och endast män får vara medlemmar. <laughs> ja, ja. Vilket suger för efter att ha läst om det här. så alltså jag vill typ bli medlem. Jaså? Yes, so. Är den positiv? Nej, jag vill bara veta vad som händer. Jaha, jaha, jaha. Oh. Jag tror det var så här friendship typ. Mm. Det kanske är typ enligt dem själva så är de en väldigt godhjärtad förening. Mm. Men de är jättekristna eller? Jag kommer in på det. Okej. Okay. Faktiskt. Oka doka. Oka doka. Oka doka. De har ungefär 15 000 medlemmar i Sverige och Finland. Ja. Oh. 15 000 är, är mycket människor. Ja. Ja. <laughs> det beror på vilken... Alltså, alltså för det, det vara ett hemligt typ... sällskap så är det ganska mycket... Ja, i... hemligt sällskap, ja. Mm. Mm. Sen är de inte så hemliga för de har typ logotyper överallt. De sitter och bara här samlas de i frimurarna. Det låter typ jättetöntiskt, frimurarna. Jag vet. Det låter som att de är så här, typ en, en välgönhetsorganisation som går runt och typ bygger bostäder. Mm. Men det är de väl inte? Nej. <clears throat> Alltså, jag vet inte hur jag så här ska få fortsätta prata om det här. För grejen är, typ, an anledningen till att jag starr upp frimarråden det är typ att man behöver veta det sen när vi ska gå in på Illuminati. Ja, det är en liten sammanhängande mm. grej. Yeah, so. Jag tror inte många hade förstått om vi hade bara så här frimarråden gjorde det här med Illuminati och hade bara typ frimarråden. What? What mm, okay. Så, hur blir man medlem? För jag vill bli medlem. Kan du berätta för mig hur jag blir medlem? Jag kan berätta för dig hur du blir medlem. För det första kan du inte bli medlem. För du, du måste vara både man och 21 år. Okej. Okay, Så det är kört på fält där för dig, Moa. Ja. Okej, okay, men vi säger att jag är född som man och jag är 22. Okay. nu går jag till vägen nu. Du gör inte på deras hemsida yes. Och Ja en intressant <laughs> Nej, vad tänkte så? Oh. Alltså, grejen är, man tror ju så här att hemliga sällskap de bara söker upp dig mitt i natten ja. och bara nu ska ja. du bli medlem. Alltså, de väljer ut dig liksom. Ja, för det, vi har jättemånga sällskap till det där du måste bli inbjuden typ. Alltså vad är ja, det tid att hon plats. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja men så måste du också avlägga en kristen men det säger att det inte tvingar en tro på någon och äh, vänta man måste ju vara kristen men man behöver inte vara kristen <laughs> eller liksom va <laughs> alltså det är typ det som står på hemsidan eh jag jag ska läsa ett litet quote. Okej. Okay. Orden vilar på kristen grund. Det krävs för inträde i Svenska frimurerorden en kristen bekännelse. Därmed avses inte att orden skulle avtvinga en blivande medlem en lära och uppfattning i den ena eller andra frågan. och den har rum för den som söker och tvivlar likväl för den som den trovise, för den som hunnit kortare, likväl den som har hunnit längre på tronsväg. Alltså, jag fattar inte. Jag riktigt. fattar inte heller, det var därför jag tog mig en att Jag kunde förklara ja, vad det betyder. Jag tror det att själva um, det orden står för liksom, det är kristet. De står för kristna åsikter. Men sen mm. tror jag inte att du måste vara helt kristen för att var med? Men frågan är ja, men... alltså skulle de ta in liksom muslimer och buddhister och liksom så? För du måste ändå avlägga en kristen trosbekännelse. Ja. Nej. När du har konstaterat att du är 21 år och du är man och du ja, har, ja, men, internet. Ja, har internet. har internet och liksom har avlagt en kristen trosbekännelse då måste du även anses god av dina medmänniskor. Ja. Och för att eh, så här inom citationstecken evil eh, sällskap så är ju det en, ett konstigt krav liksom. Ja. God. Du ska vara god. Mm. Det är ju också, alltså det är så här. Det är ju svårt att bestämma vad som är gott och vad som är ont. Alla har ju en egen uppfattning. Mm, precis. Men du ska anses god av dina medmänniskor i alla fall. Ja. Och sen så ska det krävas att två faddrar, som de kallar dem, alltså tidigare eller ja, nuvarande medlemmar då i orden, mm. ska ställa sig bakom ditt medlemskap. Ja, jag alltså jag, de ska... jag menar bokstavligt talat. Mm. Så här, de kommer och bara, hallå. <laughs> hallå. <laughs> de ska ställa sig bakom dig. Ja. Nej, men de ska liksom gut your back typ uh, Jo, men i princip, för de ska ju typ Godkänna att du ska bli medlem i orden mm. Det står även Då kan man ju tro liksom att oj, här är det lite svårt Att ta sig in, för nu måste man helt plötsligt Känna två frimedan, då blir det lite mer exklusivt uh. Men, fear not För att det står även på hemsidan Att känner du inga sedan innan Ska inte detta vara ett problem utan, Alltså, mm. de kan ställa sig bakom ditt medlemskap då Vad fint, de vill typ att alla ska vara med nästan. Eller ja, fast... män över 21. Som är krista. Krista. Mm. Men Ja, Men det är inte lite gulligt ändå att de så här... De bara, vi, vi kan ha med det ändå, ja. det är lugnt. Ja, alltså, gulligt och gulligt. Det är ju väldigt så här... Alltså Om man pratar så här. jämställdmässigt så är det här inte alls någon fin klubb eller så. Men jag sitter ändå var lite gulligt att de har en sån stark gemenskap liksom, där den här personen vill bli medlem eller mm. den här mannen över 21 vill bli medlem och även om personen inte har någon koppling till oss så ska vi ändå hjälpa personen in mm. det var lite fint tyckte jag för alltså till skillnad från typ Skulls Bones som är det här det hemliga sällskapet på Yale Skalsyn på Yale? Ja, det är typ ett hemligt sällskap på den skolan då, som massa personer som nu har blivit kända och presidenter och så har varit medlemmar, medlemmar i under sin liksom Skoltid, de är ju lite mer typ så här ex Exklusiva och väljer ut Ett antal medlemmar per år som ska få bli medlemmar mm. Så alltså, det är ju inte riktigt bara att gå in på hemsidan Och göra en intresseanmälan Det känns ju lite som att man bara så här, Jag vill vara statist i en film Jag gör en intresseanmälan mm. Jag vill bli frimördare Jag gör en intresseanmälan Men, ja, Bara det här med intresseanmälan Tycker jag känns lite du känner inte seriöst direkt. Nej, och alltså när man kollar på de här konspirationsteorierna som ligger kring frimurare så känns det så här jaha, mm. okej. Okay. Men, de säger själva att de har en öppen famn mot omvärlden eh, och innan har de varit helt tysta och idag hålls endast ritualerna hemliga. Mm. Och då ryktas det om att det är liksom satanistiska ritualer med typ så här offer och allting möjligt och äckligt och eh, på riktigt. Nej, eller teorister. Okej. Okay. Mm. Mm. Men vänta. Det här är bara en svensk förening. För Nej, svensk alltså den finns interna internationellt. Okej. Okay. Okay. Men det okay. finns en liksom svensk del i den mm. som heter den svenska Freemasons. heter den engelska. Mm. Freemasons. Okej. Okay. Mm. För grejen med ju typ att enligt dem själva så är anledningen till att de inte sprider ritualerna för att de finns till för att när du går upp i grad som medlem då så ska du. Ja, men du ska liksom vinna någonting av ritualen. Du ska lära dig någonting. Och då behövs det här chockmomentet enligt dem. Mm. Så det är lite så här... Du ska bli överraskad. Ovanligt alltså egentligen. Kanske. Det kanske är någon så här typ test. Alltså de ska försöka dränka dig eller sånt. Oj. Så kan det ju vara, absolut. För att du ska lära dig någonting av det. Ja. Eh, sen vet jag inte om de skulle göra det. Det känns ju inte modernt om det skulle vara så. Nej. Alltså det, det känns som en så här... Alltså när man läser på deras hemsida så låser de som typ mysfarbröder och sen så läser man de teorier och man bara okej. Okay. Mm. Lite skillnad där faktiskt. Men ja, man vet ju inte vem man ska tro på. Sen så tror folk även att frimurare låg bakom revolutionerna, till exempel den franska revolutionen. Vilket är sant. Gjorde de det? Typ. Eller de som typ... Många som var ansvariga för att revolutionen startades var frimurar. Åh, mm. oh, det är typ min favoritrevolution bara för att jag älskar Marie Antoinette. My queen. <laughs> Fast hon hade Ja, men min favoritkvinna alltså favorit kvinna genom historien levde på, eller, levde på franska revolutionen levde under franska revolutionen. Hon blev också halssugen. Nej, men jag såg en film i nian om Marie Antoinette och den var så fin. Alltså, alla kostymer och typ eh, miljön, det var så vackert och jag blev så här, åh, typ lite röd. Jag, vet inte, mm. jag älskar typ franska revolutionen-grejer, jag tycker det är så fint. Lite mm. hemskt, men ja. Mm. Vi konstaterade i förra avsnittet att du inte är så skilsad på presidenter, nej. nej, eller typ amerikansk <laughs> politik. Jag har väl lite bättre koll på äh, svensk politik, mm. men äh, vet du vad Sveriges första president heter? Sveriges första president? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> USAs Sveriges första president. Heter då? Jag tror det, är han Washington, för att Washington säger grundtill mm. Washington. Mm. George, George, George Washington, George boy. Jo, och han ska tydligen vara frimurare. Eller har varit. Boy! Boy! <laughs> eh, Nej, och men säkerheten många... är så långt bak. Mm. tydligen. Alltså vissa typ säger ju ja, det funnits du, typ... i Sverige 275 år. Uh. Ja, det har säkert funnits mycket, mycket längre i, i andra länder då. Alltså ingen vet ju hur länge de har funnits. Det ryktas ju att de har funnits i tusen år liksom. Mm. Så att, eh, ja. Lite mystik. Mm. Så han har ryktats vara frimurare? Ja. Eh, vissa sidor säger till och med att det är liksom confirmat- flera av dem som även var med och grundade USA har alltså varit frimördare. Så att i princip så har de ju grundat USA. Mm. mm. Det är kanske är därför USA idag är ett sånt himla kristet. Som, alltså har, De är ju så stark tro i USA. Mm. Ganska extrem tro Är det inte i USA som Eller är det bara vi som inte... Det har jag tänkt på också mycket sen Mats tog upp det på vår lektion. Mm att jag ser ju alltid mig som ateist det var typ den mm. eh, quotation mark normala. Jag tycker religion är jätteudda. Jag förstår mig liksom inte på det. Men vi är ju sån himla minoritet som tycker det. Ja. Så alla i alltså alla i världen förutom typ vi Skandinavien har ju väldigt stark tro så de tycker egentligen att vi är de udda som inte tror på någonting. Eller hur? Vilket jag tycker är jätteintressant för jag tänker så här vi får ju inte religion, men de bara hur kan de inte fatta religion? Liksom? Ja, men det är typ så här: Även om vi är en majoritet i Sverige så är vi en minoritet i världen. Ja. Men grejen med typ att många av de som grundade USA ska ha varit frimördare. Mm. Det gör ju att folk tänker typ så här: Oj, frimördarna kanske är så här: utlöste kriget med England och grundade det för att USA en dag skulle styra världen. Och då skulle frimördarna styra världen. Finns det folk som tänker så? Ja. Ha. Och enligt teorister så ska de även döda bröder som pratar för mycket eller överge dem. Mm. Jag hade dödat direkt. Du hade dödat så fort. Du, du hade bara så, här, så mycket. Du hade bara. Anna, Anna, Anna. Ja. Jag, jag är fri nu. Vill du veta vad som hände eller? Vill du veta vad som hände? Mm. Så de bara. Spiller du så dödar du. Typ. Det rimmar inte, man. Du försökte så hårt. If you leak, you, you, you, um... you bleed. Ja. Vad <laughs> vet det här. Nej. <laughs> alltså vi är så dåliga på det här. Kallar ah, ja. Kallar du så knallar du. Okej. <laughs> okay. Jag bara, så bara knallar därifrån. Ja, okej. Okay. Men alltså det här ska jag alla ha visat. Och eh, de säger att de frimörorna låg bak bakom eh, Mozarts stöd. Är så? Vet du vem Mozart var? Ja. Ja. Men jag kommer inte ihåg, jag tror han gjorde symfoni 73 eller var det? 74. Ja, han har alltså, gjort alla ja. symfonier. Jag har ingen aning om exakt vilka symfonier han gjorde, men han, han, han gjorde symfonier. Ja, han var rätt duktig. Ja, var, inte han, var inte han som var döv typ? Jo. jo. Det är ändå liksom skills. Nej, Beethoven. Ja! ja. Vem är Mozart, men Mozart Men Mozart, är han som har ganska snyggt hår. Mozart är ju han som ändå är typ snygg. Ja, ah, just det. Mm. Han är ändå så här snygg för det var Mm. Alltså en man alltså, jag i en perut. Alltså det blev så bättre ut. Ja, blev det bättre ut. De. Alltså alltid när man jag på har på gamla tavlorna Ludwig var man ja. det just i Mozart. Men grejen är så här. Alltså alltid när jag kollat på gamla bilder när vi gjort research. Mm. Då har vi bara så här vilken ful dubbelhaka, vad ful människa liksom. Så jävla ytliga. I lur. Och nu så bara de om. Ja. Han ska ha varit frimörde de sista sju åren av sitt liv, men ska enligt uppgifter ha Avslöjat ådreämligheter i alltså den här symfonin Trollflöjten. Och då ska Erden, äl, Erden, orden ha dödat honom i hämnd. Och det är inte visat och det finns även andra spekulerade mördare. Trollflöjten? Ska han ha liksom lämnat så här hemliga saker i den typ? Ja, eller typ så här refererat till orden och deras ritualer. Och... Men sjunger de i Trollflöjten? Jag vet är inte, det inte. Det bara massa fioler och är sånt? inte riktigt typ en pjäs eller någonting? En opera. Jag trodde det bara var Piano Och det är fett svårt att avslöja hemligheten med piano Du måste ju typ så här En hemlig skriftspråk Eller hur? Eller Musikspråk Jag vet inte Nu har ni fått lite bakgrund Om frimörarna Lite, typ 20 minuter <laughs> Det var meningen att vi skulle dra igenom det snabbt, men vi har någon här som bara. Åh, oh, det här! Jag är typ det är dock jag också när Moa säger. På att något. Kommentera och avbryta. Fast, alltså, alltid när du har med dig. Alltså, jag kommer bara att säga dumma grejer. Ja, men det är väl lite det. Det är väl det som är kul. Det är det jag. som är kul. Ja, men nu ska vi prata om Illuminati. ja Min mamma visste inte vad Illuminati var. Jag, visste... jag tror att många mammor inte vet vad Illuminati är. Alltså Jag visste knappt vad Illuminati var. Nej, grejen är så här. Hänger man på internet så snubblar man över Illuminati memes mm. hela tiden. Och man fattar inte det i, Nej, man alla bara, bara åh Illumina Illuminati Illuminati oh, Illuminati confirmed. Oh my god, ja, hela tiden Illuminati confirmed också. Mm. Och så kommer ni så här pixlad solglasögon och så kommer de här ljuden som jag insörta nu. Så vi säger mm. Illuminati confirmed. Mm. Alltså, och nu när jag har läst om Illuminati, jag bara what the fuck. Det finns ju teorin om, alltså alla de här memesen de bygger ju på teorin om att Illuminati skulle vara ett hemligt sällskap som gömt styr hela världen. Mm. Och så, här, alltså, så alltså, blir du medlem där så ger de dig. Alltså du får pengar, du får makt du får kändiskap mot att du liksom viger ditt liv till dem. Du får en nyckel som kan öppna varje dörr. Precis. Typ. Men Illuminati-orden var ett verkligt hemligt sällskap. Visste du, det Må? Det visste du för du sa det på vägen upp hit. Ja, jag visste att det hade funnits för jag har typ läst att det är män i hattar som var med och, och grundade någonting. Jag läste det på internet. Mm. Mer än så vet jag inte. Nej. Men du berättade att de inte var aktiva så länge. Nej, alltså det varade typ tio år ungefär. Mm, drygt. Och då var liksom, man kan väl Nej, säga att de skojar, de var det ja Det beror på hur man ser det Alltså den här riktiga klubben mm. För jag antar att den grundades som en riktig klubb så här, nu grundade vi Illuminati Ja, precis Och sen typ råkades den så här. Eh, alltså klubben råkade liksom Expandera och bli typ out of control Ja, men medan den där expanderade så, här så stängde man av Den riktiga klubben mm. Vid tio års market liksom Men den här kanske expanderade klubben liksom Fortsätter och är aktiv än idag Ja, det är det som är teorin i princip. Illuminati betyder typ de upplysta, eller de upplysta sällskap. Och det bildades den 1 maj 1776 av en 26-årig professor i kyrkorätt och praktisk filosofi som heter Johan Adam Weishaupt. Var det i Tyskland? Ja. Jag kommer kalla honom för Johan, för att jag kan typ inte uttala Weishaupt. <laughs> Weishaupt? Jag har inte läst tyska, så jag vet inte hur... Jag vill inte... Jag vill inte diskrisa honom, liksom. nej. Upplysningens nya idéer sprids i Europa under den här tiden. Och även om människor fortfarande har en stark religiös tro, så börjar kyrkan förlora sin makt då naturvetenskapen säger emot helt enkelt. Mm. Och hemliga sällskap var inte ovanliga under denna tid. Frimurarna var väldigt stora under den här tiden, liksom. Ja, det har vi konstaterat. Ja, precis. Och det är lite därför jag ville ha lite bakgrundsfakta om dem med. Oftast var kraven på de här sällskapen då att du skulle vara kristen och man. Ofta diskuterade de liksom politik, kultur, litteratur och så vidare. Och eh, ofta tyckte inte staten om de här eh, hemliga sällskapen för att ja, men, alltså de höll på med utbildning och saker som inte var så jättebra för Kanske saker som sa emot Alltså sa emot kyrkan ja, och så vidare Och det var inte så populärt Nej för de hade ju liksom makt över kyrkan De kunde ju Alltså de kunde sprida information genom kyrkan mm. Och det, det var manipulera liksom Ja precis Men det här var ju liksom När det här började mina ut liksom Eller vad ja. man ska säga Och Johan Han undervisade på ett universitet i Bayern och detta var ett katolskt universitet. Och böcker för människor som Voltaire var förbjudna. Och Voltaire? Det var han som var med i franska revolutionen. Ja, han var lite nytänkare och filosof och så. Var det inte han som typ engagerade att han skulle storma Bastiljen eller vad heter det? Ja, någonting kanske. Så. Men han, vad, vad var det han sa? Typ så här. Just det, I might disagree with your opinion, but I am willing to give my life for your right to express it. Det är så it. fint, eller hur? Alltså, han, han förespråkar ju verkligen att man ska berätta sin åsikt. Ja, och typ så här yttrandefrihet och så. Ja. Yeah. Men alltså, då han, den här Johan då, han hade ganska annorlunda idéer om hur samhället borde se ut. Och han drömde om en värld utan kungar och präster där individen själv skulle bilda en uppfattning om världen genom utbildning. Mm. Det låter ju ganska fint tycker jag. Just wait for it. Ja, Men själv, alltså, koncept brukar, brukar låta jättefint. Sen fungerar det fungerar i praktiken, det är ju alltid en fråga. Nej. Det är jättesvårt att veta. Precis. Men jag tyckte att det lärs ganska fint faktiskt. Mm. En, en, ett samhälle där kunskap styr. Ja, precis. Um, från början hade sällskapet fem medlemmar och flera av dem var Johans studenter. Uh, han valde själv ut böcker som du skulle studera för att de liksom skulle få en liknande världsuppfattning. Och bli upplysta. Och, bli upplysta. och flera böcker var de då som var förbjudna på det här universitetet. Ja, av Voltaire bland annat. Ja. Och det var ett topphemligt projekt och medlemmarna uppmanades att aldrig nämna det här vid namn i text och alltid använde kodnamn. Och de här kodnamnen hämtades typ från antiken. Mm. De ville väl inte bli uthängda? Alltså jag antar att om man så här läste böcker som typ var skrivna av Voltaire mm. så blev man typ så här socialt utkastad. Eller folk av den gubba konstigt det är som läser de här böckerna. Och speciellt när det bara liksom vill att staten och kyrkan skulle liksom inte ha makt. För alltså, mm. Även om folk började tänka på ett annat sätt um, så var det fortfarande, alltså fortfarande väldigt mycket kristendom mm. i Europa under den här tiden. Ja, det är så, alltså, det sitter ju så djupt i personerna. Liksom. Mm. Snart gick Johan med i Freemarorden för att samla inspiration och medlemmar. Han fick idén där om hotet av ständig bevakning av medlemmarna för att öka deras arbetsinsats. Och det, alltså det verkar som att han inte faktiskt alltid övervakade medlemmarna, men han ville få dem att tro att han gjorde det. Oh. för att de inte skulle svika dem alltså det skulle Nej, var så här lite tjejdig typ. Det, alltså det låter ju väldigt tjejdigt. Det låter som att han typ där... Men vad jag fattade som att han typ så här lossas de här personerna. Mm. För att de ska arbeta mer. De ska arbeta mer för deras gemensamma mål och alltså vara trogna till mm. Illuminati. Det känns lite som utpressning. Mm. Ja. Och vad de då vill uppnå då hittar jag i på en jättebra sida. Det var faktiskt på världens historia. Oh. <laughs> Monarkin avskaffas. Folket ska få bestämma själva. Det tycker jag låter lite trevligt. Mm. Och det låter ju som något de faktiskt har uppnått om de fortfarande finns. Dun, dun, dun. Um, I USA. Ja, och framförallt franska revolutionen uh, pratar man om det. att de hade någonting att göra med. True. Uh, vi, vet ju att, vi vet ju hur det gick för dem. Mm, Precis. <laughs> um, den privata egendoms- och arvsrätten upphävs. Vad betyder det? Alltså, det är ju. Alltså, du, du ska inte äga någonting själv och du ska inte ärva någonting av dina föräldrar Och det är ju så här: individen i fokus, man bara nej. Det är lite typ kommunism, Ja, så tänker det var det jag tänkte. Jag. Ja, precis. Gemensam egendom, alltihopa. Ja. Och så patriotism som ledde till krig och konflikter förbjuds, alltså vill de förbjuda krig. De vill, för, de vill förbjuda typ, nationer. Mm, så, all, så alla människor ska världen. vara ett gemensamt folk och så sätt så blir det inga krig eller konflikter eftersom alla är united. Ja, precis. Liksom. Alltså man ska inte ha ett eget land som man typ dyrkar Nej. utan man ska liksom det nya landet det, det är det jorden. <laughs> det är jorden. <laughs> Shit, lätt att beställa grejer eller? Bara, adress jord. <laughs> Äktenskapet avskaffas. Samhället ska uppfostra barnen Istället för föräldrarna Ja Jag men, alltså det här äktenskap Det tycker jag Jag tycker äktenskap är rätt onödigt mm. det, det slutar typ 50% I skilsmässa. Jag kan ha varit praktiskt förr i tiden mm, Ja, men nu Alltså folk typ gifter sig Och sen ett år senare så skiljer de sig Hashtag Kim Ja. Uh. Jag bara ska jag älska Kim mm. Hon är min baby Det vet jag att du är. Jag är inget emot att samhälle utan äktenskap. Alltså, jag tycker det känns typ onödigt. Mm. Liksom, varför skulle du skriva ett kontrakt med någon? Typ så här, nu är vi tillsammans till dödena skiljer oss åt. Um, I majoriteten, men i alla fall händer inte det. Alltså, speciellt i dagens samhälle, människor blir allt mer polyamorösa. Mm. Precis. Nu blev så här. jag brinner i den här frågan. Kanske borde du blivit med, medlem i Illuminati. Um, kanske ska det bli det nu då. Uh -huh. uh, den sista är då att folket ska tänka fritt och religionen avskaffas. Ja! Jag tycker det här låter väldigt mycket som kommunism. Mm. Jag tycker Gud, det känns här. jag tycker jag tycker jag tycker att religion är... <laughs> Inte alls över jag eller. <skratt> Nej men ärligt, jag, jag gillar religion som så här idé mm. eller så här koncept. Jag tycker det är jättefint att man ska tro och sånt, men religion har typ aldrig fungerat i praktiken. Det har alltid lett till krig och konflikter och att folk är osams. Mm. Alltså jag gillar liksom det att man tror på typ, människor i himlen och gudar och liksom allt sånt. Jag tycker det är jättefint. Jag tycker ju precious liksom. Men är det verkligen något som behövs? Jag kan tänka mig att det var någonting som behövdes förr i tiden. Man lärde sig behöva. Inte... Så alltså det kan vara ju. Vad skönt att vända sig till religionen i kris. Vilket många ja. människor gör, även artister. Typ. Mm, det vet man ju. Mm. Typ, en gång om min dator inte startade. Bad till Gud. Ja, jag bara snälla Gud, kan du få min dator att starta? Alltså de flesta är ju typ så här sjuka familjemedlemmar och så och du bara min dator startar mm. inte. Um, det är dom man vänt sig till mörk mörka så här dark arts. Jag läste jag, såhär, satanism. jag läste en rolig kommentar. Ja. Uh. Uh, det stod typ så här. Um, make a deal with Satan before you turn 18. Varför, varför before 18? Det är för att du, du får inte ingå avtal utan dina föräldrars tillåtelse sig egentligen. Ah. <laughs> Det var jättekul. Ja. <laughs> uh, jag rekommenderar inte. Um, men snart fanns 2000 medlemmar i Europa då. Däribland vetenskapsmän, konstnärer och präster. Och präster låter ju lite konstigt mm. att de skulle vara medlemmar. Ja, det känns ju lite dubbelmoral där. Men de bara, vi vill avskaffa religion. Ja, och samtidigt så värmer de in präster. Liksom. För det jag läste var typ att vissa präster var med och så bara. Alltså, de, de jobbar ju som präster och förespråkade och predikade och allting. Mm. Men på illuminatis möten så pratade de om hur Gud var giftig typ. Men det kanske var så att de liksom, ville ha inside folk liksom. Mm. Så Vi ska ta ner kyrkan. Vi behöver folk som jobbar inom kyrkan mm. för att kunna ta ner dem. Ja, precis. <laughs> uh, och i början av 1780-talet var frimurarna totalt infiltrerade av Illuminati-medlemmar. Så uh, frimurarna blev typ Illuminati. Mm, i princip. Uh, galet. Däremot så fanns det fortfarande vissa frimurarföreningar som öppet förklarade krig mot Illuminati. Ja, men det måste ju nästan finnas. För vi har ju en speciell frimurarförening idag. Mm. Om inte de är typ hemligt Illuminati. Det vet vi inte. Det finns ju alltid teorier. Okay, på en konferens med 35 frimörare, det här då på, på 1780-talet, varav två var Illuminati-medlemmar också, så sa en liksom, Illuminati-medlem det här för att värva frimörare. Då. Och det här är då rapporterat. We don't know if it's true, men det låter sig jag kan berätta för dig att det hela är mycket mer seriöst än du någonsin kunnat föreställa dig. Konspirationen som vävs är så väl uttänkt att det så att säga kommer att bli helt omöjligt för monarkierna och kyrkarna att slippa undan. Oj. Oj. Han, han bara, vi menar seriöst med den här skiten. Ja, han bara, shit's about to go down. Ja. <laughs> Värvde han då? Alltså, de hade ju alltså de flesta frimoner var ju Illuminati-medlemmar, så att jag antar att han var ganska många. Ja. De... In, inte kanske just på den här konferensen, men Nej. överlag. Men det här hemliga sällskapet då, de mötte ju ganska snart stora problem. En man som hette Adolf Knige, som länge varit Johans högra hand i Illuminati, började tycka annorlunda och ville starta sitt eget sällskap. Mm. Allt det. det är alltså Man kan väl säga att den här Adolf är Illuminatis judas Typ ja. um, Och eh, 84 lämnade knige Sällskapet som då var infiltrerat Som då hade blivit liksom Infiltrerat av fienden, alltså frimörjare Samt staten och kyrkan Som då var emot det här Inside folk Alltså ju mer de splittrades desto Svårare blev de för dem att överleva för att liksom det kom staten, ja, staten ville åt dem. Liksom. Mm. Snart förbjuds, det här blev sällskapen, eh, i majoritet för att försöka stoppa Illuminati. Samt en efterlysning på aktiva medlemmar eh, ges ut. Och detta gör då att många överger orden och istället börjar infiltrera den åt staten. Okay. Och Johan flydde och förgemde sig som liksom, förklädd hantverkare. Man kanske blir livet leva ett normalt liv efter det här, mm. eller? Ja. Och i den här artikeln som jag läste på då, typ, Världens historia så stod det så här En tidigare medlem avslöjade till exempel att alltså Johan <laughs> uppmanade medlemmarna att begå självmord framför att förråda orden. What? En annan berättade för myndigheterna att Illuminatis plan var att placera sina medlemmar på alla viktiga poster i Europas regeringar. På så vis skulle sällskapet bestämma i alla frågor gällande benådningar, utnämningar och befodringar. Och därigenom regera världen. Ah, så det är det de menar med att illuminater styr världen. Mm. Alltså det är ju väldigt skidig. Mm, det, alltså det låter typ som en film. Ah. Så att de placerar ut sina folk i varje typ regering i Europa. Mm. Och sen får den här människan att typ börja styra över landet. Man vill ju tänka att det här är liksom en konspirationsteori Vilket är ju det här med att de fortfarande skulle finnas idag Men Alltså det här är äkta historia mm. Det här har hänt Alltså Illuminati det är ju ett riktigt faktum eh, Det finns ju teorier om Illuminati mm. Som kanske mer har uppkommit nu Alltså i samband med internet och så mm. Innan dess så var ju Illuminati ett faktum för att grejen är typ, alltså teorier om att Illuminati ska ha överlevt och fortsatt operera i liksom skymundan. Mm. Det började finnas redan liksom när sällskapet tog slut. Det gjorde det. Alltså det skrev, Folk skrev mm. böcker om, det var två speciellt som skrev en bok om hur de trodde att Illuminati låg bakom den franska revolutionen. Uh, detta har dock inte bevisat deras påstående då. Mm. Men Johan då dog i exil 1830 och ska under sin flykt ha sagt Låt bara hela min order utplånas. Om tre år har jag återupprättat den och då mäktigare än idag. Jag kan resa mig starkare än tidigare. Han låter som någon sån här, i typ tv-spel, sista bossen. Man tror man har dödat honom. Och sen han bara, no bitch. Och så så här kommer hela hans armé och bara, jag är starkare än liksom. <laughs> uh. Ja, mm. Han vill inte ge sig. Han vill verkligen inte ge sig. Och det är ju det som får folk att tro liksom, att han kanske, det här kanske bara inte var ord. Mm. Att han infäkt återupprättade hela sällskapet. Mm. Och att de nu styr världen bara att vi inte vet om det. Precis. Och idag så flödar du teorier som sagt om att det skulle ha upprört utan det i hemlighet. Och idag har de anklagats för det mesta som gått fel i världen. Ja, och jag tänkte så här: Alltså, inte bara memes, utan liksom seriöst anklagats för det. Alltså, typ krig och sånt. Ja. Men förut så var ju de här um, människorna som skulle börja regera, typ stater och sånt. Mm. Det var ju, typ de som, jag antar, hans lärjungar kan man väl säga. Mm. De som var med i föreningen. Jag skulle tro att. För det finns ju teorier typ, om att Beyoncé och med och massa mm. sånt alltså, många kändisar Och det känns nästan lättare för en kändis Att typ så här, Komma åt den positionen mm. Som de alltså, kom åt förut Eller hade tänkt Alltså det här Komma nära staten liksom mm. Så så sett alltså, att, att de ger kändisar Den makten och, och kändisar som kommer ut till ungdomar Och allmänna folket mycket lättare så skulle alltså budskapet skulle kunna spridas betydligt snabbare än förut. Mm. För det jag läste det var liksom att Beyoncé och det här med JC som är ganska populärt anklagande medlemmar i gruppen. Då, mm. eh, som vi, jag tror vi pratade om det i förra avsnittet. Ja, vi nämnde lite. Att de gjorde det här. Ja, att de gjorde samma symbol som Donald Trump. vara var liksom att de... Alltså, det folk tror är motivet är ju att de ska distrahera allmänheten för vad ja. Illuminati egentligen håller på med. Ja, och sen... Eh, det sägs det ju också att Trump tillhör Illuminati. Mm. Fast grejen med att Trump skulle il tillhöra Illuminati, det skulle inte passa deras dåvarande Nej. mål. Men de, vem vet, de kanske bytte in Men sen till. det finns ju teorier om att Trump fejkat alla sina uttalanden. liksom För att distrahera. Ja, det kan säkert vara så. Alltså de, så här, de skriver så att Trump han var med i Illuminati innan han blev president. Mm. Och att de bara, ej, vi behöver någon som styr USA, Trump. Mm. Skulle du kunna fejka hela din kampanj mm. liksom, Säga sånt som Folket i USA verkar vilja höra För han blev ju president eh, Och sen när du väl sitter där på tronen Då kör vi liksom Och det är då alla flygplan glider in Så det blir som en actionfilm mm. Och så. Här, det kommer se CIA på gatan och skjuter ner folk liksom. Och de bara Kryga! Men Oa, nu, nu går du in på Ja yeah. Men grejen med typ de, de moderna teorierna om Illuminati Från början så var de ju typ emot Religion och allting mm. Men alltså de teorier som flödar nu det är det ju typ att de är satanister Eller att de förbereder oss för The Antichrist Eller liksom så Ja jag menar det känns som att hela synen har blivit förvriden. Mm. Det känns som att ja, men som du sa typ, Tidigare Illuminati var som Typ det första Kommunistiska partiet Ja typ Men Alltså, jag rekommenderar verkligen att gå in och gå in på hemsidan och eh, läsa den där artikeln som eh, ja, från världens historia som jag har länkat där då. För att alltså, det var så intressant. Eh, och jag har bara tagit upp en bråkdel i podden nu liksom. Så recommend recommend. In the Words of Tesling. Hej! Har du hört talas om The Bilderberg Group? Um, jag vill säga nej för podden skull, men ja för du berättar det här för mig en gång. Ja, alltså, det här men är Men nej, så... jag vet inte vad The Bilderberg Group är. Um, kan du berätta för mig? Jag kan berätta. Eller jag kan berätta för podden. Ja. ja. Uh, det är då en grupp på ungefär 120-150 personer som alla är inflytelserika i Europa och Nordamerika. Och då samlas de på en topphemlig konferens. Mm -hmm. mm. Det låter lite shady, eller hur? Det låter... Alltså, det låter ju... Det, det låter normalt att de samlas på en konferens. Men att den är topphemlig känns ju lite... Mm. Ja, konferenser är något som förekommer hela tiden. Mm. Men alltså grejen är, var topphemlig från början. Jag kommer in på det sen. Eh, och det finns ju då teorier om att de ska vara illuminati och så vidare och så vidare. Eh, men de började träffas 1954. Och idag släpper det faktiskt både platt och vad som finns på agendan. Men ändå finns det ett antal konspirationsteorier som flödar kring internet om vad deras egentliga syften är. Och alltså grejen är att det som gör att folk är så liksom, intresserade det är att även om det finns på agendan. Alltså det står typ så här, De ska diskutera Brexit till exempel, det gjorde de förra året. Mm. Um, och då är ju frågan diskuterar de det som de diskuterar politik, liksom vad ska hända efter det här hur ska vi hantera det här mm. eller diskuterar de liksom, hur kan vi använda det här för att styra världen <laughs> typ ja, man vet inte motivet bakom Nej. konferensen precis um, enligt de själva då så är det typ en så här för, för, för men är det skull. politiker som träffas alltså det eller är ju inflytelserika det var en prins debatte. som startade det en prins en nederländsk prins okej, okay. ja så det är ju typ så här, alla personer med inflytande skulle kunna bli inbjudna men, till de det här Jag Man kanske typ. bara vill ha en klubb där debatterar. Ja. Så här, alla inflytelserika personer, bara för det är så att säga såhär, ja men vad tycker försten av eh, Tyskland om den här frågan? Ja, så skulle det kunna vara. Men, konspirationsteori oj, oj. oj. <laughs> konspirationsteorier Hello. om det här då. Jätteödlor nämnde vi ju i förra avsnittet. Speciellt att Donald Trump skulle vara jätteödlor. Det finns ju då en teori självklart att de här människorna som salmas är jätteödlor mm. och nu ska de fundera på hur de ska styra världen bättre. Ja, och speciellt om alla är inflytelserika så är det ännu farligt att de ödlor. Mm. Det finns ju en teori att alla människor med makt i världen är ödlor. Det skulle kunna vara så att de har så ett litet ödlemöte nu och bara, mm. hur går det med dina barn? går med jag planeten. <laughs> Vart äter ni mat? <laughs> vilket bra kallprat. Ja. Det är ju så här... Mm. Mi. Men... Sen finns det även den här världsdomationen som vi redan har nämnt. Mm. De vill styra världen helt enkelt. Och, min favoritteori. De grundade Burger King. Mm. Alltså... De träffades för första gången 1954. Samma år som Burger King blev en grej. Um, entered Our Lives. Mm. Um, och tydligen ska vissa ha hittat ett samband mellan när de träffas och när nya börjar recept. Mm. Får jag tillägga en grej? Ja. Det, det finns ju en teori mm. att man i snabbmatsbranschen typ så här pumpar in saker i maten mm. för att folk ska bli så här beroende och äta jättemycket. Och just då när folk har blivit så här som mest beroende, det är då de här gymmen kommer in och bara, "Hej, kom och träna hos oss, kom och träna hos oss." Och sen när folk har tränat där och nått sitt resultat eller så, så kommer de tillbaka till snabbansbranschen och äter mer och går till gymmet så att liksom gymmen och snammasbranschen har ett samarbete. Mm. där båda tjänar as mycket pengar liksom så här. Vi snammasbranschen, vi gör att folk äter as mycket. Och sen vi gymmen gör att folk tränar asmycket. Så liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka. Tänk om det är så att eh, de här ligger bakom det. Och Burger King är det, så här, det är här vi pumpar in mest saker. Mm. <laughs> för grejen är ju typ så här. tanken med om de nu skulle vara liksom de som styr Burger King och så. Att men, de skulle helt enkelt spruta in något i börjarna. Mm. För att liksom men, styra mänskligheten. Ja. Det skulle det kunna vara. Alltså, jag litar inte på Burger King. Nej. Jag vill bara säga så här: Nej, det är veganskt. Alltså, ingen äter på Burger King. Nej, jag har typ. Det enda jag äter ätit på Burger King, det är deras lökringar. För mm. De är veganska. Och de är inte ens goda. Nej, och det är liksom. Det, de har bara kött och bacon. För de har faktiskt vegetariska nuggets. Vilket jag ger lite props för. Jag har inte smakat dem, men de ska tydligen ha dem. Ja. Men ändå, lite dåligt att 2017. Bara ha lökningar som är veganska. Nu, Hela Max-konceptet är ju egentligen så här green food. Och även om donken inte är med så vego-vänliga stället så har vi ändå veganska alternativ. Burger King att de är lite efter. Ja. Fuck Burger bara hata på <laughs> <laughs> Bara för att hata på Burger King. Liksom. Och ni har tjocka pommes. <laughs> alltså, bara du hatar på Burger King. Ja. Nej. Det är ändå ah. roligt att man får en krona när man äter där. Mm, precis. Ni kan väl skicka in lite vad ni tycker om Burger King Ja. och er favorit snabbott Det var intressant faktiskt. Ja. <laughs> ja. Ska vi börja avrunda där, Moa? Ja. Det känns som det här har blivit ett lite All over the place-avsnitt. Ja, men i och för sig, ämnet. Är lite av det det är så udda. Ja, verkligen. Och det finns så mycket mer som jag hade velat ta upp. Men jag fick liksom begränsa mig till det här. <laughs> Grejen är att eh, vi har liksom bara en timme. Vi skulle säkert kunna göra längre avsnitt. Men det känns som att ingen skulle vilja lyssna på två timmar avsnitt. Nej, jag känner det också. Och det känns så här. man måste gärna ha konsistens liksom i. Om vi ja. pratar chemtrails i en timme, då måste vi prata hemliga sällskap i en timme. Ja, om vi inte gör som det The 27 Club och delar upp det. Eller Fast, hur? Ja. <skratt> <skratt> ja, ja. Eh. Ska Moa. Vi försöka... Oj, jag avbröt. Jag bara, ska vi köra burk? <skratt> jag bara sträcker mig över alla mina jultappar här. För att hämta min burk. För Moa, jag har en burk. Mm. Jag tänker inte säga att jag har en burk, för det är inte ens kul. det Nej. var kul i första året. Det var kul i första av. På att du sa det, så det är roligt. Um, jag har en burk. Jag <laughs> en burk. Um, och uh, för er som är nya till podden så har jag... nu men nu tjuvläser du hemma år. Fy på dig. <laughs> uh, jag har en burk. Och i den här burken har jag samlat några lite kontroversiella, speciella, absurda, extrema konspirationsteorier. Som jag tycker i alla fall. Och förhoppningsvis har jag inte hört talas om de här. Och... Uh, jag ska nu dra en lapp ur den här burken och läsa den för må. Ja. Yeah. Sjuk. Månen finns inte. Det är ett hologram. Uh, nu blev jag osäker. Min första tanke, så fort du sa det, jag bara... Uh, nej, månlandningen Men sen mm. finns det teorier om att månlandningen är fejk Precis Men har vi inte haft andra folk som varit på månen? Jag vet alltså... Har Christer Fuglesag varit på månen? Ja, han var på månen verkligen Jag vet inte Alltså är det verkligen en grej att man till månen? åker till man inte typ typ space station så jobbar Men gud vad coolt att åka till månen Men nej. det kanske inte går att för det är ett hologram Nej, för det känns som att ett hologram inte kan ha de eh, egenskaperna som månen har. Näms inte så här månen jättelångt bak i tiden. Jag antar ju att ja. Jo, månen är ju alltså, se som en helig symbol, men sen tänker jag alla egenskaper som månen liksom har, typ så här styr tidvatten och så, det mm. känns som ett hologram inte har kapacitet att göra det. Nej, och framförallt och, allt är världens så här, future. Åh, oh, så här. <laughs> Jag vill Månen är ett hologram från framtiden som har de egenskaperna. Bara för att man i framtiden så råkar fucka upp och förstöra månen. Så de bara, shit. Um, men, det är inte sammanhängande. Nej, det är verkligen inte sammanhängande. Okay. <laughs> Jag tänkte så här. Alltså, i framtiden. De råkar så här. Eller så här. Någon i framtiden råkar åka tillbaka till. typ Jättelångt tillbaka och förstöra månen. Mm. För de vill kanske utvinna någonting ur den. Någon energigrej för framtiden då. Mm. Och att de då planterar liksom ett hologram någonstans på jorden. Som eh, gör, gör månen då. För att vi inte ska veta att man i framtiden åkte tillbaka hit för att ta månen. <laughs> <laughs> Är det förståeligt? Ja, jag, jag förstår vad du menar um, De vill liksom utvinna saker ur den mm. Men de vill inte att vi ska veta Att de har utvunnit saker av den För det är så självviskt av framtiden mm. För det enda jag tänker med teorin Det är liksom så här. Om du nu har refererat så långt bak i tiden Alltså, hologram har inte funnits så pass länge Nej Om det inte är så Med framtidsresande Ja vi, jag, vi, jag stryker det. Vi, vi kör på Moas eh, tidsresor men, men månen det har ju alltid varit en symbol för typ Ja, precis. Det är ju en av de mest kända symbolerna, solen ja. och månen, det är liksom mm. yin och yang. Ja men precis. Yin och yang. Och alltså, det är ju inget att <laughs> Nej då är jorden också ett hologram, eller? Jorden är ett hologram, ja. alltså, det här skulle ju kunna spela på den teorin att man lever i en simulation. Simulation. Mm, man... simulation. Typ The Truman Show. Ja, typ Matrix. Typ Sims. Mm. <laughs> Så sett, men... Eh, nej. Det... <här> Vad dålig teori. Jag vet! Nej, jag tror inte på den. Nej, jag tror inte på den heller. Hela tiden. Jag tror inte på det. Jag tror inte på den. Eh, är det något du tror på det? Jag tror ju på att Illuminati har existerat. För det är ju bevisat. Ja, jag kan... Va? Jag jag, vet inte. jag vill typ tro att Illuminati är kvar. För han var så himla övertygad om att de skulle komma tillbaka. Johan. Mm. Så jag skulle inte bli förvånad om de faktiskt finns. Eller nu. att någon liksom har tagit över kulan något hundra år. Senare och bara, wow, Illuminati var en kul det Ja, att det liksom återuppstod. Mm. Men, alltså, det, kä jag vet inte, det känns typ udda att de skulle ha ändrat sin ideologi så extremt mycket. Mm. för Jag var inne på en hemsida, typ Fragbite. Mm. Och eh, där var det en person som skrev typ så här, jag sitter i ett topphemligt eh, kontor, 80 meter under marken. Jag har hittat bevis för Ill Illuminatis existens och då kommer de mörda mig. Oj. Och så skrev han typ så här, 25 edits senare under flera år där typ så här, bevis för Ill Illuminati och han typ sa alltså vaccinet de sprutar in i oss är för att kontrollera oss. De, det är typ mikrochips som de har planterat i oss för att de ska styra oss. What? Skrev han det? Ja. Eh <laughs> Nu är jag rädd. <laughs> ja, så det är ju den. Och sen så var jag alltså det var ju lite scary det här med allsin ögat. Ja, det var det. Men men, det är ju en populär meme liksom. En fin symbol ändå. Ehm, ska vi avrunda där? Ja. Ehm, glöm mm. inte att följa oss på våra sociala medier. På Facebook heter vi poddenkonspiration och på Instagram heter vi podden.konspiration. Eh vi finns ju som sagt på hemsidan på den konspirationen där du kan läsa all info och alla artiklar vi har nämnt. Ja, i avsnittet. Du kan även avundas allseende ögat. Precis, gå in och kolla på vår allseende ögat. Mm. Um, sen även har vi en e-mail. Den mm, kan ja. ni inte i ha huvud. huvudet. podden.konspiration.askemail.com oh, Precis. Och vad har vi sen Moa? Vi, har, uh, vi finns på iTunes och vi finns på Acast. Ja och där heter vi på den konspiration. Ja och glöm inte att följa vår privata Instagram, delikat och monsterligt och Moa chips. <laughs> ja ska vi avslöja vad nästa vecka så vad ska handla om? Ja eh, nästa vecka inte det är julavslutningen. Ja så nästa vecka så släpper vi då avsnittet som heter verkliga konspirationer eh, och efter det avsnittet har släppt så har vi faktiskt ett litet break på två veckor. Så de veckorna kommer inga avsnitt. Så då får ni klara er rutan oss. Men vi återkommer ju sen i januari igen. Precis. Så, don't be scared. Precis. Um, avsnitt 6 släpps ju då 18 december. I alla fall. För att sammanfatta vårt flummiga uh, prat här. Jag kan ju bara tillägga att jag har snittat på typ fyra timmar sedan per natten. Yeah. Så att uh, avsnitt 6. Verkliga konspirationer. 18 18.12. Vi ses då! Mm. Förlåt. Mm. Men gud! <laughs>